Hola, bona tarda a tothom. Aquí estem, el, tres alumnes de cinquè, per fer el nostre programa de ràdio dedicat a un personatge històric important. Us parlarem d'Alexander Fleming. El coneceu? Sabeu què va fer per ser, per ser tan important? Doncs si ens escolteu, tindreu les respostes a aquestes preguntes. Comencem! Heu començat massa emembalat i no us sé un dir que esteu escoltant la ràdio de l’escola primavera i que ens trobareu al dia el 88.5 de l laEFM. Ara sí que us explicarem tot de coses del Sr. Alexander Fleming. El nostre personatge va néixer a Loxfield, Escòsticia, el 6 d'agost de 1881. Quan tenia 14 anys es va traslladar a Londres, on va estudiar medicina. El seu treball científic es va desenvolupar a l'Escola de, de Medicina Sant Mari de la Universitat de Londres. Alexander Fleming és un dels científics més famosos del món degut al seu descobriment de la penicilina. La penicilina va ser el primer antibiòtic utilitzat en grans quantitats per a tractar infeccions bacterianes, permetent salvar milions de vides. Al final de la Segona Guerra Mundial, un gran, un gran nombre de soldats ferits de les tropes aliades van salvar les seves vides gràcies a la penici·lina.. So Fleming va descobrir la penici·lina l'any 1928, quan va observar que el creixement dels bacteris al gènere Staphylococcus era eliminat per una floridura penicil·lium, que havia contaminat accidentalment la placa de cultiu. Fleming va anomenar penici·lina a la substància produïda per la floridura penicil·lium. Alexander Fleming i els altres dos col·legues van rebre el Premi Nobel de Medicina l'any 1255 pel seu gran descobriment del primer antibiòtic de la història que permetia salvar moltíssimes vides. A partir de la penicilina les investigacions no van parar i ara tenim el nostre abast damunt d'antibiòtics per tractar qualsevol infecció. Qui dexa atrás no ha pres mai cap, cap antibiòtic, segur que més d'un cop us ha solucionat problemes de salut. Gràcies Fleming. Alexander Fleming va morir ai, va morir l'any 1955 d'un atat de cor. Va ser enterrat com un heroi nacional a la catedral de Sant Pau a Londres. El seu descobriment de la penici·lina va significar un canvi radical a la medicina moderna, començant l'anomenada era dels antibiòtics. és a dir. Nous descobriments d'antibiótics cada vegada més perfectes i més eficaços en el tractament de malalties com la turbaculosi i d'altres que fins a aquest moment eren mortals. I your love God's been your love too Així, doncs, Flemming és, és considerat com la primera persona en descobrir una substància antimicrobiana i com ha passat al llarg de la història en molts casos, aquest descobriment de la penici·lina va ser casual, sense buscar-lo. Van fluir unes substàncies a les plaques de microscopi i van observar que eliminaven els microbis. Quina sol van tenir tota la humanitat. I fins aquí al nostre prog programa d'avui que ens ha sortit molt medicinal. Us han parlat la Carla, la Llaisa, L Jaiza i l'Alberto. Tots tres de la classe de 5è. Esperem que us hagi agradat i que no oblideu mai qui va ser i què va descobrir Alexander Fleming. En Fleming i la seva penici·lina no ess fa por, cap malaltia. do the same